E, Muzikiru maketaleiak eta berezko finantziazioa edo finantziazio ez dutene musika edo solista guztientzat luzatua da. Bai, hirian bertan bizi direnei, e, autonomia mailean edo baita ere, e, estatu osotik irekia da guztientzat. E, baldintza bakarra da, hogeita urte baino gutxiago izatea. Gazterri harloan ere, garrantzitsua ditzen zaigu, ba, musikaren muan aurrik, alik eta aukera gehienak e, zabaltzea. Ez da? Bai esan nahi dugu, lehiak eta hoia zeigarren urtea dala egiten dana, eta fase ezberdinak dauzkala. Lehenik aukera bat egiten da, aukerak eta hoietan sei izaten dira hautatutakoak eta ondoren saioen txandak izaten dira. Eta aukeratutako taldeek eta solistek irungo lokaletan joko dute. Horia aurrera ematen danean, finalistekin emanaldi bat antolatzen da. Epai Epaimaiak ezagarri ezberdinak izango ditu kontutan musika oinarria, erritmoa, agotsa, armonia, originaltasuna eta musika jotzeko modu teknikoa. Sariak ere hiru dauzkagu, lehenengo saria da mini LP baten grabaketa, bost abestirekin, bigarren saria maketa bat grabatzea, bost abestirekin eta hirugarren saria single bat hiru abestirekin. Gaineela, E, laureun eurotako gaztezari bat izango dugu e, musika materialengati gati truka daitekeena.